Baina galderari arrapostu bat alabeste eman baino, importanteagoa izan da lientzat parte hartzea. Hots, euskal populuak badula bere geroa, nolako izan nahi duen erabakitzeko eskubidea. Espainiarekiko edo Frantziarekiko zer mota nahi duen izan adibidez. Debagaraian bagaraian, arrasaten, eskoriatza edo oniatin, goierrin, ordizian, behazenien edo laskaon, urola eskualdean, azpeitien edo sumarragan, eta arabako aramaion ere, Pozkatzeko derechoa edo aukera mantzaie erretarrei. Berrme guztiekin eta Euskal Herritik kanpojin zoegileekin. Antolatzaile konten dagartu dira. Euneneko oeita marreko parte hartze izan delako. Erretxikietan, Euneneko beroita marretik gora. Eta handienetan, Euneneko oitabostingurukoa. Angel Oiarbide, gure esku plataformako koordinatzailea. Demokrazian gehiago sakontzenon gizarte bat ez da zatitzen. Sendotu egiten da, hendutu egiten da, kataluniakoa ez da gure eredua. Guretzako eskozia ez da gure eredua. Baina dudarik ezte guheiten, bai kataluniataz, eta bai eskozitaz, asko daukagula, asko daukagula ikasteko. Gure eredua, euskal eredua da. Gure eredua da, egiteko dau eredu hori. Gure eredua da, guri egokitutako eredu hori egitxego dagona eta egin berreguna elkarrekin. Aspeitiak adibidez amaloen mila biztalen baditu eta ia boska eman zezaketenen egunindako berrogei joanda boskatzera eta egunindako laroita amalauk estatu propioren alde egindu.